Іронія долі була в тому, як писатиметься в етюді про Івана Мазепу, що під кінець життя Мазепа почав проголошувати ті ж такі думки про московське ярмо, що їх виголошував і Петрик. Гетьман, очевидно, і тоді розумів силу Петрикових резонів, тому, може, і трактував його так серйозно, як оповімо про це далі? І тут постає питання: чи був Петрик зв'язаний із антимазепинською старшинською опозицією 90-х років 17 століття, зокрема Кочубеєм? Примушує ставити це питання хоч би факт, що Кочубей у листі до митрополита Ясинського? Дуже вже заповзятливо відрікався від того зв'язку. Більше того, людина Кочубеїв Величко теж надмірно пристрасно захищає свого пана від таких підозр, скидаючи провину на мертвого вже тоді Мазепу, як видно, цілком безосновно. Василь Кочубей писав про це так – Щодо втечі Петрика-канцеляриста, котрий утік на Запоріжжя, його милість спочатку почав підозрювати, що вона була за моїм відомом та виправою. Він і тепер того замислу свого не покинув, і за ту Петрикову втечу наклепники через різні причини обносять мене брехнею. Самій Левеличко, літопис, том другий, Сторінка 398 Петрик і справді тоді служив під началом Кочубея, який був генеральним писарем. Подейкували, що він дав Петрику три тисячі золотих, чи дві тисячі червоних золотих дукатів, чи й тридцять тисяч битих талярів. Підозрювали також, що генеральний писар таємно листувався з ханом. Кочубей був по-справжньому переляканий, знаючи добре, що в той час багато невинних людей за брехливими і частими поданнями марно погинули, та й тепер гинуть без суду. Сторінка 393. Особливо у московських руках. Істину тепер із плином такого довгого часу становити важко, але те, що Петрик свою соціальну опору бачив у покривджених низах, а не в старшині, і відверто проголошував антистаршинські заклики, волить нам ставитися до цих поголосок із осторогою. Тим часом з допомогою татар Петрик стає гетьманом. Документальні дані вказують на липень 1692 року Приблизно 18 липня у Величка в червні, його намері величні, сміливі і замислені з розмахом, а соціального опертя шукає таки в низах, а не в козацькій еліті. Мазепа, розуміючи силу його гасел, вийшов проти нього з великим військом. Можливо, й сам мав потаємну гадку, що загальнонаціональне визвольне повстання в Україні можливе, Іван Рудковський, гетьманський дозорець у Переволочній, звідомляв у липні 1692 року про постановлення присяжне, що мають війну зачати з великою державою Московською, і як ту війну скінчивши, Жити удільною державою малоросійською и братством з татарами. Про що страшно помислить не тільки писати, на що той облудник із своїми радниками? Важить Еворницький, источники для истории запорожских казаков Владимир 1903 год, том 1 страница. 435. І тут такий Рудковський пише «Багато хто з війська Запорозького, так і з наших поважних осіб та мудрих людей, дивуються, звідки б те в них проклятих синів, мало таке Богданові Всемогутньому і Пресвятій Діві Богородиці і Посполитому Народові, «Зачинатися супротивне і непотрібне діло, і що його голови – це сенс та умисел» Сторінки 435-436 Отже, знову маємо натяк, що Петрика таки підтримувала старшинська опозиція, а думки Казикерменського договору були йому підказані. Оглоблін у своїй розвідці – коло тієї опозиції пробує окреслити. Це таки мав бути полтавський полковник Жученко, адже недаремно його було тоді ж таки з полковництва скинуто і поставлено супротивенця його і іскри Павла Герцика. Реальною силою була і група старшини із колишнього близького оточення Упалого гетьмана Самойловича, про що свідчить Костомаров, колишній полковник Гадяцький, небіж Самойловича Михайло Васильович Самойлович. Зять колишнього гетьмана, князь Юрій Святополк Четвертинський, небіж митрополита Гедеона, родичі й друзі Василевича Леонтії Полуботок, полковник Прияславський і син його Павло, Дмитра Шкорайча, колишній Преяславський полковник, можливо, генеральний суддя Вуяхевич. Невдоволені Мазепою були генеральний обозний Бурковський, колишній полковник Київський Солонина, Миргородський полковник Апостол та інші. Група і справді вельми поважна. Але реальних даних що саме вони інспірували повстання Петрика, все-таки нема. Більше того, чимало з них були виразно російської орієнтації, ще більше, як Мазепа. Зрештою, цей справді були розумні і обережні люди, які могли акцію Петрика інспірувати для спроби, щоб реально пересвідчитися, чи підтримує повстання козацтво та народ Адже між козацтвом та старшиною вже й тепер було вбито клин, і це фатально згодом позначилося і на повстанні Мазепи. Але на підтримку високої козацької старшини Петрик, напевно, не сподівався, його основним завданням було підняти Запорозьку Січ, як це зробив зрештою Хмельницький, а з її допомогою запалити загальнонародну війну, скеровану, як ми вже казали, не тільки проти Московщини, а й проти власної старшини. Коли б Петрик сподівався на підтримку старшинської опозиції із прихильників Самойловича, а той гетьман був таки твердої російської орієнтації, то він у своїй програмі враховував би їхні інтереси а цього не було. Отже, радники Іваненка за винятком кількох осіб залишилися таки в тіні, а сама його акція дістала перший роковий удар саме від запорозців, бо коли Петрик 22 червня послав на Січ текство трактату із Кримом, Січ цю угоду схвалила але приєднатися до повстання відмовилася. Приєдналася тільки голота в невеликій кількості. А загалом Петрик зібрав біля себе тільки 500 охотників, здебільшого запорозців. Сам же Петрик після постановлення договору пішов до перекопу, а звідсиляв Україну, рушило 20 тисяч татар, на чолі з Калгою, престолонаселідником Девлет-Гіреєм та Батирчою Мурзою. Гетьман Петрик був поставлений саме тут, біля Перекопу, на Колончаку, а називали його козацьким ханським гетьманом. І вже це передбачало його залежність від хана, ану несуверенну непідлеглість. Був тут із ним і ближчий дорадник Запорожець Василь Бузький, про якого, на жаль, докладніше нічого не знаємо. Величко пише, що тут при Петрику було 15 чоловік товариства і запорожські посланці. Їх і було обдаровано подарунками. А даючи ті подарунки, пише Величко, ханський візир Вимовив до всіх козаків такі слова. щоб більше собі подарунків не сподівалися, бо ми вправі не давати, – сказав він, – але хочемо брати собі». Саміло Величко, літопис, том, другий, сторінка 389. Ці слова вельми показові, і на них варто зупинитися. Коли уважно прочитати догвір Криму з Петриком, можна вразитися з продуманості його і справедливості. Союз України з Кримом давав величезну перспективу обом державам, адже недаремно Богдан Хмельницький пішов на Союз передусім із Кримом. До цього схиляла і військова потреба. Татарська кінота – Разом із козацькою піхотою, як ми вже казали, взаємно доповнювала себе як тогочасна мілітарна сила. Саме таке військо успішно громило поляків, які заслужено вважалися потужними войовниками та й росіян, котрі до війни тяжились природи своєї держави, згадаймо битву під конотопом. Цілком недаремно, отож звертався до Криму Івеговський, Дорошенко тобто ті великі гетьмани які хотіли Україні волі і незалежності це була можна сказати єдина запорука мілітарно вистояти проти Польщі та Росії які завжди між собою вміли знайти походження в союзі України з Кримом була запорука і для державного існування самого Криму, бо і Туреччина не оборонила його перед падінням у XVIII столітті. Але на перешкоді цього союзу обох держав і земель і тривкості їхніх міждержавних стосунків лежало кілька непрохідних ровів. Перше. Татари були мусульманами, а українці християнами, отже роз'єднаними в дусі. Друге. Татари цілком помилково вважали і поплатилися за це, що Україна мусить бути слабкою державою, бо це її безпосередній сусід, тож становлення української держави боялися адже навіть державно ослаблену Україну вони мілітарно посилити. Не могли. Відтак завжди вели себе як союзники, напевно, і по Зрадницькому, через що в масах українського населення підірвали до себе кредит довіри. Саме тому, на нашу думку, ідеально продуманий казикерменський договір, підписаний з Кримом Петриком, мав цілком утопічний характер, отже, практично був Безперспективний, бо татари, як свідчать вище подані візирові слова, трактували відразу ж Петрика як свого сателіта і хотіли використати його в своїх інтересах, тимчасових та корисливих, щоб в Україні брати, а не давати їй, цілком безперспективно, не дбаючи про своє власне майбутнє, та й своєї держави, і, короткозоро, не розуміючи такої елементарної істини, що для їхнього існування запорукою може стати не так союз із одновірною тобі Туреччиною, як із посталою і укріпленою неімперіалістичною державою Україною, яка завойовницьких тенденцій ніколи не практикувала, хіба що в часи Київської Русі-України. Саме вона могла прикрити Крим від посягання держав-хижаків, якими завжди були Польща та Україна. Отже, з самого початку повстання Петрика зіштовхувалося з цілим рядом перепон. У чесний союз із Кримом українське населення Після численних зрад кримчаків і безконечного вибору полону з населення уже не вірили в суспільстві існувала втома і вичерпання після недавніх заколотів та руїни, через що Україна не мала того національного піднесення і бажання визволитися, як це було за Богдана Хмельницького та й силу мала значно ущерблену, отже була і матеріально, і духовно вичерпана.